și într mânia lui va tulbura pe ei. Iar eu sunt pus împărat de el peste Sion, muntele cel sfânt al lui, vestind porunga Domnului. Domnul a zis către mine, Fiul meu ești tu, eu astăzi am născut. Cere de la mine și-ți voi da neamurile moștenirea ta și stăpânirea ta marginile pământului. Vei paște pe ele cu toiac de fier, ca pe vasul ularului le vei zdrobi.